Знов мене випередив, але, принісши свій Данайський дар, не услузав, як вуж з Черкасової оселі, а нахабно розсівся на улюбленому кріслі Олексія Григоровича і майже з заласям спостерігав, як старий чоловік, стоячи біля вікна, щоб було видніше, прочитає, може, останній свій смертний присуд. Я так і застав їх. Один, напружено виставивши, купили своїх щелеп, Спопиляє поглядом Василиска свою безпомічну жертву. Інший стоїть з газетою біля вікна, пробує читати, але в нього нічого не виходить, так ніби він не професор, не мудрий чоловік, а Гоголівський Петрушка, що ніяк не міг скласти з окремих літер слів. Без зайвих церемоній я ступив до щириці і зграбастив його за плече. Висілив крісло Олексія Григоровича. «Я можу і постояти, коли що з ухвалу звискнув щириця. Не бачу потреби затримуватися вам тут взагалі», – наступав я далі. Але щириця сьогодні не був схожий на себе. Маску скинуто, довго приховане нахабство вийшло назовні, явилося усій своїй красі, торжествувало і безчинствувало. Ви можете і не затримуватися, за щириця, а я жду, поки, товариш професор, дочитають, бо мені треба поговорити. Про що? Про партійну відповідальність. Ви обидва безпартійні. Вас, товариш Стуконів, на бюро райкому не викличе, а нам з патолашкою доведеться відповідати. Повинна ж партія знати, як ви реагуєте на справедливу критику. Бюро Райкуму зробить оргвисновки. Думаю, директор цього разу не втримається. Мені теж за втрату пильності дістанеться. Так що ж ви хочете, щоб ми і далі терпіли в себе під боком вороже кубло? Довго ж ти мовчав, а це нарешті заспівав своїм голосом, тихо сказав я йому. А тепер коти звідси, поки кістки цілі. В мене чотири тяжкі поранення і дві контузії. Я за себе не відповідаю, і коли покалічу тебе, то лікарі мене виправдають. Ну? Може, не треба було з ним так, сказав професор, коли я зачинив за щирицею двері. А як же з ними інакше? Там сирота, тут щирице, якесь прокляття. Я ж вам казав, інквізиторський соціалізм, колективізм і рівність як накладуващі. Нема рятунку ні від кого, ні від царів, ні від богів. Я все своє життя пробував утекти, але марно. Враження таке, що знайдуть тебе не тільки на землі, а й під землею. Він сів, отклав нарешті газету, приплющив очі. Я втікати не можу, зіткнув я. В мене стара мати, замучена колгоспом, малий брат, Ну, і ви ж знаєте, Оксана, вам і не треба. Це вже моя доля. Тут на веселих хуторах є старий. Він уже двічі закопував мої книжки. Доведеться йому закопувати і утретє. Про смолені мішки він на всяк випадок береже. А я подамся в Казахстан до Бараєва. Ми з ним однодумці, ви тут, я там. Перекинумо міст між степами. Як сказав наш великий поет, аркодужне перевисання. Я, мимоволі, здригнувся від несподіваного збігу наших думок. Хіба я сам не згадував ще зовсім недавно цих зовні патетичних, а насправді, мабуть, гірко іронічних слів поета. Хоч коли подумати, то хіба всі ми, Незбудовані, мов, дім з каменю або глини, з слів і думок великих синів нашого народу. Людину створено по образу і подобизні Божій. Як сам Господь Бог, вона загадкова і безмежна, а в ній легко і вільно вміщаються світи земні і позаземні, небесні і астральні. І коли душа українця возноситься над світом у барвистому царстві колядок і щедрівок, а тоді... На донебесних горах хвилях могутнього океану дум і пісень припливає до золотого берега Шевченкової поезії, то однаково ж не губить вона здатності щедро і безкінечно сприймати новонароджуване слово і дух,